У Чернівцях про це не говорили, але більшість знала, що справа йде до біди. Всі від королівського резидента Георгія Алексіяну до фаната чистоти Ася працювали наближення катастрофи, але ніхто не міг пояснити, якої саме. Зрозуміло було, що наближається війна, але мало хто достеменно знав, з ким приятелювати і з ким буде воювати Велика Румунія. З одного боку. Король запевнив журналіста американської агенції Associated Press, якому дав інтерв'ю, що Румунія як учасник Малої Антанти не змінила своєї зовнішньої політики, а з іншого Румунія уклала дружні договори з Німеччиною та Італією. А його величність запевнив журналістів італійських часописів Месаджеро і Джорналі де Італія, що як він, король, так і весь румунський народ люблять Італію і захоплюються Мусолінім. У Чернівцях аж кишіло різними іноземними розвідками. Агенти совєтських НКВД і ГРУ опиралися на місцевих комуністів та інших симпатиків соціалістичного інтернаціоналізму. Німецькі резидентури Абверу та 6-го управління РСХ зовнішньої розвідки мали підтримку від прихильників націонал-соціалізму як з числа етнічних німців, так і серед радикально налаштованих румунів та мадярів. Англійська розвідка тримала в Чернівцях резидентуру на всі Балкани і завдяки чималій кількості англоманів на вищих суспільних щаблях дуже непогано себе почувала. Не бракувало також шпигунів французьких, турецьких, грецьких, угорських, йогославських і навіть японських. З підпілля румунську державу, як могли, підривали українська ОУН та після вбивства свого вождя капітана Корнеліо Кодряно румунський легіон «Залізна гвардія». Авторитарний королівський режим не скупився на репресії, але приреченість витала над усією країною як відлучені від церкви душі над цвинтарем між опівнічною годиною і першим піянням когота. Чернівчани у передчутті зловісних подій з усіх сил утішалися життям по найліпших ресторанах міста дригуляно, лукулус, мисеря шул Ромен, пажураннягре. Фрідман, літніх Ладрако і Сімоніс. Їлося і пилося, як останнього перед страшним судом дня. Влітку чернівчани шукали додаткової насолоди на прудських пляжах – Автобусний маршрут номер 6, яким курсували кілька «Фіятів 622» та «Один Вольво», не мав нестачі в пасажирах, які від центру добиралися до респектабельних пляжів Лідо, Венеція, Мамая, а також пікантної Африки, що мала залу для танців. У пляжних кав'ярнях і ресторанчиках їлося трохи менше, зате пилося так само густо, як і в місті. Кримінальники на тлі загального тривоження геть розперезилися. Крали все – від кожухів зі склепу Шіфріса по вулиці Янко-Флондор на суму понад мільйон лейв до біжутерії з приватного помешкання Сабутіка по вулиці Університетській на суму 12 тисяч лейв. Не грибували злодії і продуктовими крамницями, хоча не завжди вдало. Двоє зловмисників надумали пограбувати молочарню на вулиці Панській, по-румунській Янку Флондор. На їхню біду над молочним склепом мешкав пан сенатор доктор Володимир Залозецький, який, зачувши серед ночі гуркіт от молочарні, спустився вниз і, користуючись зі своєї надзвичайної фізичної сили, скрутив злодійчуків і здав поліції. Наступного дня жид-власник молочарні помістив у газеті «Час» вишукану подяку панові сенатору. І оголосив, що відтепер аж до кінця пан Залозецький буде отримувати які схочі молочні продукти з його крамниці безкоштовно. Треба зазначити, що цей епізод справив добру рекламу цій молочарні, і клієнтів у ній від того часу подвоїлось. Але кримінальне товариство від того не сполохалося – а чинило дедалі зухваліші і зухваляще злочини. Дійшло до того, що під час урочистої зустрічі прибулого в Чернівці президента Кабінету міністрів патріарха Румунської православної церкви Мирона Кристі, у ректора Чернівецького університету професора Іона Ністера було вкрадено золотий швейцарський годинник фірми «Буре». Злодіїв шукала вся чернівецька поліція, але так і не знайшла. Тоді з ініціативи секретаря Квестури Гросаріо з усіх офіцерів поліції було зібрано по 100 і куплено пану Ністору такий самий годинник на місце. Гроші, що залишилися від покупки, протягом тижня було пропито секретарем Гросаріо та шефом кримінального бюра Попеску. Чернівецькі газети, дбайливо доглянуті військовою цензурою комендатури 8-ї дивізії, писали як на теми великої політики, так і різної заморської екзотики. Ось чим зацікавлював читача україномовний час. Гітлер у Берліні. Дня 16-го цього місяця прилетів Гітлер літаком з Мінхену до Берліну. Його привітали на Темпел Темпелгоф Маршал Герінг і міністр пропаганди Геббельс. Націонал-соціалістичній формації і наріт. Маршал Герінг передав Гітлерові повну власть, яку держав від Фірера при його від'їзді до Австрії. Геблс подякував Гітлерові від імени всіх німців за злуку. По цих церемоніях подався Гітлер до свого бюра. Засуджених в московському процесі вже розстріляли. З Москви повідомляють урядово, що там вже розстріляно всіх 18 на смерть засуджених троцькістів – Ягода, Бухарін, Риков і товариші. Незабаром можна сподіватися другого великого процесу проти вищих офіцерів Червоної армії. Безнадійне положення еспанських республіканців. Війська генерала Франка посуваються постійно вперед – Після останніх вісток націоналісти мали б уже переступити ріку Гвадалахара і зайняти декілька місцевостей на її лівому березі. Побідний наступ націоналістів в Іспанії викликав велике занепокоєння у французьких кругах. Деякі французькі часописи журналь стверджують вже тепер, що положення еспанських республіканців безнадійне і що вже незабаром можна сподіватися упадку республіканського правительства в Іспанії. Застріли в Любку і самого себе У громаді Нягра Сарулуй коловатра Дурней відбулася цими днями така любовна історія Син шкільного директора Кампіняну стояв у любовних зносинах з жінкою одного тамтешнього купця В селі почали говорити про ці зносини і тому зірвала жінка з молодим Кампіняном Нещасливо залюблений пішов до своєї колишньої любки і, застреливши її, поповнив самогубство. Застрілена жінка була матір'ю сімох дітей. Весільні страви у верблюжжім шлунку На весільних бенкетах бедуїнів подають гостям оригінальну страву. А саме, на стіл подають печеного верблюда, а в тому верблюді є два печені барани. У кожному з баранів знаходять гості кілька штук птиці – а в кожній курці чи качці знаходять відповідну кількість риби, знову ж виповнені всередині смаженими яйцями. Таким чином одна страва творить цілий весільний бенкет. І тою стравою заспокоюють весільні гості свій голод два або три дні. Новий румунський режим, на додачу до фактичного стану, формально відмовившись від демократичних порядків, першим чином узявся за національні меншини. Погано стало українцям, але не гірше, ніж євреям. Влада все більше орієнтувалася на Третій Райх і перебирала від Гітлерової держави, що лише могло бути найгіршого. Зокрема, люту ксенофобію, шовінізм і антисемізм на державному рівні. Між різними політичними силами Румунії постійно точилася безкомпромісна боротьба, але коли доходило до ставлення до українців, циганів, мадярів і євреїв, усі румунські політики виявляли монолітну у своїй ненависті одностайність. Але якщо признаватися українцям чи мадярам в Румунії було дискомфортно, то бути євреєм просто небезпечно». Король Карл II в інтерв'ю редактор європейського сектора американської агенції Associated Press Алану Штайкопфу зізнався, що так, ми маємо жидівське питання і мусимо з ним боротися, але тепер ще не знаємо, як маємо його розв'язати. Ми почувалися облегшеними, якби жиди, що живуть у Руманії, добровільно вимандрували в Африку або на Мадагаскар. А румунський державний міністр Куза пішов ще далі. Він заявив представникові одного німецького часопису, що незабаром буде скликано протисеміський світовий конгрес. Мали б взяти у тім конгресі участь такі держави, як Німеччина, Італія, Румунія, Польща, Угорщина і націоналістична Іспанія. Йшлося про вироблення спільного рішення щодо жидівського питання. Але на той час ще сяк так функціонувала Ліга націй, учасницею якої, ще на відміну від Німеччини та Італії, залишалася Румунія. Тож одним махом вирішити питання національних меншин, у тому числі жидівське, було якось не з руки. Світова громадська думка як-не-як. Тим більше, що євреї Союзу Ізраїлітів, Союзу Єврейських Організацій у Франції та Єврейського закордонного комітету засипали лігу націй скаргами на уряд Румунії за переслідування євреїв. Румунське Міністерство закордонних справ як могло відгавкувалося, але уряд змушений був до часу відкласти остаточне вирішення жидівського питання. Українці такого лобі, як євреї Франції, не мали, але у них був сенатор Володимир Залозецький, який разом з Юрієм Сербенюком засідав у Конгресі національних меншин при лізі націй. Отож, доктор залозецький один проводив роботу в обороні національних прав українців в Румунії рівно за впливом кільком закордонним єврейським організаціям. Він навіть привозив у Чернівці голову Конгресу національних меншин екс-прем'єр-міністра Норвегії, політика і журналіста Мовінкеля. І на підтвердження того, що українці в Румунії – повноцінна нація зі своєю розвиненою літературою, водив норвежця до Ольги Кобилянської. Згодом і сам Володимир Залозецький став головою Конгресу національних меншин при лізі націй. Але в моду війшов тоталітаризм, і ця організація втратила будь-який вплив. Чернівецька кримінальна поліція мала купу роботи, але вправні, енергійні, фортунні детективи Кароль Штефанчук і Гельмут Гартель знаходили час для особистого життя. А воно, їхнє парубоцьке останнім часом геть зосередилося на гарній пані на ім'я Марія Видадга. Відтоді, як у Чернівці прибув її дідусь, пан Пантелеймон, що переніс свою ювелірну справу через Атене з Відні, детективи взяли цю родину під свою опіку. Спочатку вони допомогли панові Пантелеймону відшукати зручне приміщення на Панській вулиці для крамниці. Потім привели найкращого у Чернівцях коваля, аби викував гарні, водночас надійні розсувній грати на вітрину. А за тим допомогли встановити найновішу систему сигналізації. Пан Пантелеймон, худорлявий 70-річний дідуган зі шляхетною сивою еспаньолкою, не міг натішитися своїми добровільними помічниками. Та Марія, його примхлива онука, ставилася до цих поліційних офіцерів чемно, приязно, ввічливо, але тримала дистанцію і ніколи не оминала нагоди нагадати детективам про холоднуватий бар'єр у відносинах між нею і ними. Кароль і Гельмут, не зізнаючись ні один одному, ні самі собі, усвідомлювали, що влипають у якесь нагле кохання, як вогристі-гімназисти, потяки починали страждати, але зовні виглядали веселими, безтурботними, легковаженими хлопцями, що сутоподружньо, гостинно і великодушно, цілком безкорисливо допомагають гарні дівчині та і достойному дідусеві облаштуватися у їхньому чудовому місті. Чи треба говорити, що коли відкрилась ювелірна крамниця пана Пантелеймона під назвою «Хризофілія», Кароль і Гельмут стали першими покупцями. Вони придбали по золотому порцигару, по золотому швейцарському годиннику, по шпильці з діамантом для кроватки, такими ж запонками і по два золоті персні з рубінами і смарагдами, витративши таким чином усі свої заощадження і залізши у тяжкі борги. Зате Марія Видатха, що допомагала найнятому жидові продавцеві у крамниці як консультант, стала більш прихильною до таких активних покупців і погодилася, щоби раз на тиждень панове офіцери возили її вечеряти у найдорожчий ресторан. А навзаєм теж раз на тиждень панна Марія запрошувала хлопців на вечірній чай до свого помешкання над ювелірною крамницею. Пан Пантелеймон теж долучався до цього чаювання, приносив пляшку коштовного мартелю або енесі, випивав з хлопцями чарку і відкланювався, аби не тиснути на молодих людей вагою 19 століття. Отож, у трикутнику Кароль Марія Гельмут встановилася всяка така гармонія. Дівчина ретельно стежила, аби нікому не було віддано найменшої переваги, а хлопців теж це до часу влаштовувало. Хоча кожен сподівався, що рано чи пізно саме він, Кароль Гельмут, стане єдиним. Зрозуміло, що якби на Марійному обрії з'явився якийсь третій кавалер, то Карль з Гельмотом його би не вагаючись покалічили Все було б добре, якби детективів життєлюбів не вдарила тяжка фінансова скрута Покупки в хризофілії і дорогі ресторани, куди вони водили Марію, зробили їх банкрутами Вони вже вибрали платню за три місяці наперед, більше не надавала, понабирали у борг, де лише можна, а далі Прибутків якихось не планувалося. Тому Кароль і Гельмут потайки один від одного почали спродувати, втрачаючи до 10% придбані грозофілії, золоті речі іншому ювелірові. За кілька місяців вони вже ходили без годинників і перснів. Рукави сорочек зашпінкували на гудзики, а контрабандні цигарки герцогові флор курили просто з картонних пуделок. Зате бурги було ліквідовано і з'явилися гроші на ресторани. Марія, звісно, річ, заважила таку пауперизацію своїх кавалерів. Але зробила вигляд, ніби нічого не помічає. Справді, вони ж би просто друзі. Тож Марія не мусить прискіпливо розглядати, як вони вбрані і скільки на них золотого. Уже настала осінь, але позаяк було ще тепло, як улітку. То Карл з Гельмутом запросили панну Марію у садовий ресторан «Сімоніс». А оскільки до вулиці Єремії мовіле, таки був добрий кавалок дороги, то детективи взяли службове авто «Мерседес». Перед тим Кароль з Гельмутом коротко, але жорстко, мало недобійки засперечалися, хто буде вести авто, а хто сидіти на задньому сидінні поряд з Марією. Розважливо кинув жереб у вигляді двадцятилеєвої монети. Щастя усміхнулося Гельмутові. Зате Кароль, як у водій, відчиняв дворцята і брав панну Марію за лікоть, допомагаючи всістися в авто. Потім він, тримаючи кермо двома пальцями, ревниво слухав, як на задньому сидінні панна Марія пирскали сміхом від гельмотових анекдотів про румунського фельдфебеля, тобто плутоньєр-мажора, але вони це звання називали на «старий австрійський штип». «Стоїть фельдфебель на варті державного кордону Великої Румунії», – розповідав Гельмут. «Поряд буковинський вуйко пасе корови. У небі з'являється літак фанерковий біплан з величезними гумовими шасями. Наш чи більшовицький розмірковий румунський фельдфебель? Ваш-ваш, заспокоїв його вуйко. А ти звідки знаєш? Ади два по столи звисають!» Марія сміялася, а Гельмут скромно опускав очі. «Ти забув щось додати?» – кинув Карл через плече. «Що?» – у гельмута затьмарився настрій. Що потім фальтфебель витягнув шомпол зі свого карабіна і так збив дотепного вуйка, що того забрав возик рятунковий. В авті зависла важка мовчанка. Настрій усіх трьох покращився лише тоді, коли вони всілися за столик у Сімунісі і взялися знайомитися з меню. Нарешті Марія дозріла до того, аби зробити замовлення. «Кельнери, слухаю дуже панство». Для початку принесіть устриць, каспійських голубців і пляшку шаблі Каспійські голубці були фірмовою стравою Сімоніса Робилася вона так Бралася порція, переважно чайна ложечка у іранського кав'яру і загорталася разом із шматочками цитрини у листок зеленої салати на кшталт капустяно-рисових голубців. Схильні до екзотики гурмани замовляли у Сімунісі контрабандну російську горілку, а під неї так званий контраст – дуже охолоджені каспійські голубці і дуже гарячі голубці буковинські з капусти, рису, м'яса і сала. Їлося таке по черзі. Марія з її кавалерами віддавали перевагу простішим стравам і далі замовили паштети з гусячої печінки, оздобленого червоною калиною, зеленими оливками і кружальцями білої цибулі та пляшку божолє. Потім кельнер приніс їм червоного пуркаря і печених на вуглях карасів. Затим надійшла черга з'їсти по голубу тушкованого зумочами під Бургундське. Нарешті вони дійшли до нашпигованого салом зайця, приготовленого у домашньому виноградному вині, якого з'їли, запиваючи марсалою. По всьому в очікуванні десерту відпочили. Кароль з Гельмутом перезирнулися, посерйознішали і повідкашлювалися. Буде розмова, здогадалася Марія. Інтуїція її не підвела. Високомоєстатна панно Марія! Здалеку почав Гельмот. Ви, вельми, шановна панно, очевидно знаєте, як ми з Гельмутом до вас ставимося Долучився Кароль Кельнер приніс десерт Малинове-морозову каву і ананасовий лікар Марія, яка завжди тішилася десертові, цього разу спохмурніла Вона швидко випила саму каву і порожніми очима втупилася у своїх кавалерів Говоріть просто, хлопці, що ви хочете? Розумієте, панно Марія. Через хвилин 15 їхнього почергового балькотіння Марія втямила, що вони обидва закохані в неї до смерті. І тепер ставять їй щось на кшталт ультиматуму. Або вона обере одного з них, або… Що або? Марія не зрозуміла, бо ультиматники самі достоменно не знали, що вони зроблять у разі другого або. Та це має бути щось страшного. Гаразд, сказала Марія, хвилинку. Вона встала за столи, підійшла до метр до теля, щось шепнула йому, повернулася і сіла за столик. Випала лікару, взялася до морозива. Всі троє депресивно мовчали. Через 10 хвилин на вулиці почувся подвійний сигнал автомобільного клаксона. «Все, хлопці!» – силованно усміхнулася Марія. «Дуже дякую вам за вечерю. Сподіваюся, ви збагнули, що це останнє наше спільне застілля, як і те, що анульовано моє вам запрошення на чай». У крамницю заходити вам я не можу заборонити, але бачу, що ви принципово не носите золотого. Тож робити вам у хрозофілії, мабуть, нічого. Бувайте. Вона вийшла, сіла у замовлену метардотелем таксівку і відбула. Гельмут з Карлом одночасно підвелися, вийшли, але не на дорогу, а в сад за рестораном, стали один проти одного. Це твоя ідея, німаку педантичний. Просичав Карл і зацідив Гельмутові в вниз. «Ах, ти гайдамако недовішений!» – крутнувся Гельмут і гепнув шпицом короля в гумілку. Через півгодини обидва, закривавлені в подертих піджаках, повернулися в ресторан. Метер Дотель не здивувався, запросив їх у туалет, куди приніс баняк гарячої води, мило, вату, йод і щітку для одягу. Давши собі більш-менш лад, Кароль і Гельмут сіли за столик. Кельнере, горілки оселеться, швидко!» Вони, не дивлячись один на одного, випили по дві чарки, заїли, закурили. Що далі? Нічого. Треба рятуватися. Карл з Гельмотом того вечора так напилися, що змушені були викликати з квестури чергового офіцера, аби той сів за кермо «Мерседеса», розвіз їх додому і відігнав авто у службовий гараж. Зате наступного дня вони виробили план спільних дій щодо цієї, як її, а, Марії, що працює продавчиною у біжутерній ядці. Вони її просто будуть відтепер ігнорувати? Все, вони її не знають, вона їх. Хай продає собі скельце в алюмінієвій оправі, а вони сильні, вольові мужні чоловіки будуть займатися ділом. Оно, скільки кримінальної погані розвелося в їхньому місті – Детективи Карл Штифанчук і Гельмут Гартель змінилися. Вони вже не були такими веселими, дотепними, безтурботними, вони стали похмурими, замкнутими, а їх гумор забарився винятково в чорний колір. Сказати, що вони ще більше здружилися, не скажеш, але пережитий разом епізод з Марією Видатговою змушував вбачати один у одному товариша по фіаско, а це передбачало якусь неусвідомлену спорідненість. Лиха доля гнала їх шукати порятунок від злого нерозділеного кохання. Гельмут захопився націонал-соціалізмом, почав читати «Майк Камф» Адольфа Гітлера і купив собі чорний і шкіряний плащ. А Карл взявся вивчати якусь старовинну мертву мову – Крім того, обидва ще з більшим завзяттям заходилися виконувати свої службові обов'язки. Вони бралися за безнадійні справи і, як правило, розкривали їх. Працювали у вихідні та свята і з-за найменшої нагоди встрявали в перестрілки, з яких обидва виходили неушкодженими. Чого не можна сказати про їхні візаві. Пили король з гельметом рідше, але якщо раніше вони втішалися вишуканими наїдками і дорогими напоями, то тепер пили важко, похмуро, втомлено, аби напитися. Вони привчилися до скотчу – шотландської самогонки, яку не розводили з одервасером за тодішньою модою, а пили чистою – з двома-трьома кубиками льоду. ювелірну крамницю Хризофілія на панській, хоч як їх туди і не тягнуло, не заходили, виявляли волю. А якщо точніше, то просто дивилися один за одним, аби котрийсь не впав у сепаратизм. «Алярм!» – вигукнув шеф кримінального бюра Віктор Попесков, вбіг же у кабінет інспекторів Штефанчука і Гартля, які тяжко карані похмільними муками, саме заварили у порцеляновім чайнику англійського чаю і зібралися пити його з медом і цитриною. Шефе! наливаючи чай у кухлики, сказав Кароль. «Якщо навіть вбили його величність, чаю ми мусимо випити. Інакше з нас користи не буде», – підтвердив Гельмут. Попеску знав своїх підлеглих, тому з усіх сил намагався бути спокійним. Добре, пийте чай, але слухайте, що я буду казати. Слухаємо вас дуже уважно. Як ви зрозуміли, алярм – знайоме слово жартуватимете, коли усіх бандитів переловите. А поки що ситуація така. Щойно зателефонували з Хотина, що банда, за моїми даними, Теодора Грібана, пограбувала тамтешнє відділення банка Басарабієй. Взяли 12 мільйонів леїв. Тепер вони озброєні автоматами на Опелі-Адміралі їдуть у бік чернівців. Їх переслідує місцева поліція. Ми повинні виїхати їм на зустріч і перехопити, перш ніж вони звернуть у бік Новоселиці, де зможуть сховатися. Отож, беріть мерседес-автомати зі зброярні і з Богом. Автобус Fiat 622 з щотою жандарів вже виїхав у той бік. Хто командує жандарями? Спитав Гельмут, опікаючи рот гарячим чаєм. Сублейтенант Єпур. Хай буде! Поблажливо кивнув Карл. Шеф, автоматів нам не потрібно, а ось по чотири ручні гранати візьмемо. Детективи допили чай, взяли зі своїх шухлят по п'ять комплектів набоїв, одяглися Кароль у твідуве зимове пальто, а Гельмут у свій останнього часу незмінний шкіряний плащ. Обидва у фронтуваті капелюхи Борсаліно, хоча і була люта зима, і вибігли з квестури, прихопивши дорогою у зброярні гранати. За «Мерседеса» сидів Гельмут і вів авто так, ніби це були спортові перегони влітку на сухій дорозі, а не рух по обледенілій присипаній сніжком дорозі. Їх заносила на поворотах. Вони кілька разів мали перекинутися і, вірогідно, вбитися на смерть, Але швидкості не зменшували і вже за прутом обігнали автобус жандарями. Гельмут посигналив клаксоном, а Кароль махнув рукою соб Єпуру, «Їпору», мовляв «на здоганяйте». Опель-адмірал з грабіжниками вони зустріли біля чотирьох корчмів. Сили були нерівні. Бандитів – повна машина, до того ж вони озброєні автоматами, а хотинських переслідувачів, ні черновецьких жандарів – щось непомітно. Плану, як воно водиться за інструкціями керівництва, вони не мали ніякого, тому поклалися лише на інтуїцію. Гельмут розвернув «Мерседес» у поперек дороги, детективи виструбнили з авта і, засівши за нього, відкрили вогонь з револьверів по «Опель-Адміралу». Бандити у відповідь вдарили з автоматів. «Два Томсона і один Маузер», – визначив Кароль. «А це орбіта. Заткнути її гранатою?» – спитав Гельмут. «Ти не докинеш, тут понад 100 метрів. Тоді хоч налякаю». Гельмут жбурнув гранату у бік опель-адмірала, яка шкоди бандитам не завдала, але стріляти вони перестали. «Бачиш?» – Гельмут поміняв обойму у своїми парабеллумі. «Ось так ми їх будемо забавляти, доки прибудуть жандарі». «І ті Хотинські з того боку», – додав Карл, набиваючи свій блискучий піжонський кольт. «Ну що?» – Гельмут насунув на очі капелюх. «Я щось замерз, може трохи постріляємо? Давай!» Обидва висунулися за авто і вдарили по опель адміралу. Розбили вітрове скло, фари і, судячи з пронизливого вереску, поранили або вбили одного бандита. У відповідь заторкотіли автомати. Кароль і Гельмут залягли за шини, причекали шквал стрілянини, а потім жбурнули по гранаті. Через якийсь час вони помітили, що розбійники міняють тактику. Четверо з них, по два з кожного боку, бігцем кинулися у придорожній шансі і почали просуватися до «Мерседеса». «Оточити хочуть», – оцінив ситуацію Кароль. «Ну що ж, ціль – кабан, що біжить». При черговій перебіжці бандитів детективи одного вбили. Ті, збагнувши, що їм протистоять добрі стрільці, почали підбиратися плазом. Гранат мало взяли, зітхнув Гельмут. Щось фортуна кривить писком до нас. Кароль рукою у сірий замшеві тоненькій рукавичці тер замерзлі вуха. З одного боку бандити з автоматами, з іншого псячий холод. Значить, якщо ті нас не перестріляють, то замерзнемо, як пропащі пияки за рогаткою. Так виходить. А що краще? Ти як думаєш, Каролю? Не знаю, я ще не замрзав у шанці, і мене ще не вбивали бандити. Як це не вбивали? А хто тобі торік зіпсував кулями новий костюм з англійської матерії? Я маю на увазі, насмерть не вбивали. А це інша річ. Зараз є шанс познайомитися з цим відчуттям. Фігі з маком. Радісно вигукнув Кароль. А де жандарі приїхали? Справді, на Великій, якщо це можна вжити до фіата... 622-го швидкості прибув автобус з жандарями, які обережно починали виходити на дорогу. З опель адмірала по них вдарила з автоматів і відразу двох поранили. Лігай! скомандував Гельмут. «По шантях, по шантях!» – крикнув Кароль. Жандарі позалягали у бабіч дороги і відкрили стрілянину зі своїх карабінів у бік опель адмірала. До детективів зігнувшись підбіг біг сублейтенант «Вітаю, панове! Здоров, командири! Яка диспозиція?» Як бачиш, сублейтенанте, бандити озброєні автоматами Шмайсера і Томпсона, а не австрійськими карабінами. Верн для. Як твої вояки. Тож, аби не перемножувати жертв, варто дочекатися Хотинської погоні. Тоді бандити з 12 мільйонами леїв будуть оточені, і їм залишиться або здатися, або бути перестріляними. Мудро. Погодився сублейтенант Єпор. А поки що командири жандарі турбують їх регулярною стріляниною, аби бандитам хитрі думки до голів не лізли. Це можна. Жандарі позалягали у шансі, і очевидно, економлячі набої пострілювали в бік бандитів. Цим вони добилися того, що зухвальці, які пробували були оточити детективів, відступили. І тепер усі бандити, покинувши своє авто, позалягали в шансі і мляву. Теж економлячі набої відстрілювалися. Утворилася позиційна рівновага. Як на фронті світової війни, кинув Кароль. А ти звідки знаєш? Гельму цієї теми останнім часом недолюблював. Вуйко розповідав. «А він у чиїй армії воював? Як у чиїй? У нашій? У вашій це який?» В Гельмутові говорив переможений антантою німець «Французький, англійський чи, може, американський?» Кароль хотів образитись, але збадьорююча стрілянина вганяла у ейфорію, тож він передумав і зручніше вмостився у шанці, трохи пострілював у бік бандитів Гельмут теж вистріляв в обойму, потім вони знову занотьгували. «Я змерз як пес!» – зізнався Гельмут «Я теж!» – сказав Кароль Ех, знаття би, що будемо в окопах сидіти, взяли би коньяку. Або хоча б термос чаю з ромом. Це все по песку винен. А хто ще? Сказав би, йдете, хлопці, на фронт, у шансі, ми б взяли харчів, спиртного, чоботи, хутеряні шапки, кожухи. Ну, кожухи – це вже занадто, я не сільський вуйко, аби від мене чути було вівцею. Скривився Кароль. Якби ти у цей мороз був браний лише у шкіряний плащ, то не зневажав би такий корисний, теплий, достойний одяг, як Буковинський кожух. Теплий, мушу ще раз зазначити. Нє! Кароль у своєму твідовому з теплою підкладкою пальті був категоричним. Я ще не настільки змерз, аби пройнятися повагою до селянського кожуха. А якщо до шуби? Хитро спитав Гельмут. Шуби? Якої шуби? Такої довгої, нижче колін, з лисячого хутра, критої сірим сукном, а комір з сивого каракуля. Це інша річ. Пожвавився Карл. До речі, точно таку, як ти описав, мав з молоду доктор 에, Владзю Залозецький. Чому мав? Що, вкрали? Поставив професійне запитання Гельмут. Знайшли злодіїв? Тут інша історія. Тепер уже мало хто знає, що в молоді роки доктор Залозецький недовгий час захоплювався соціалістичними ідеями. Якось узимку, коли тиснув десь такий, як оце зараз, мороз, він гуляв з гарною панною у фолькгартені і викладав їй свої тодішні погляди. При виході з парку їх перестрів жебрак у благенькій подертій одежині, що вибивав зубами прузький марш. А панната, треба сказати, почитувала нічше і схилялася до правої ідеології. Тож вона скористалася нагодою поіронізувати над лівуватим Залозецьким. Насмішкувато сказавши, що зараз він має нагоду продемонструвати на практиці свої соціальні переконання. Владзо Залозецький прийняв виклик миттєво. Він зняв із себе свою претеплу шубу і кинув її на руки Жебракові. «Не вірю!» – заволав Гельмут. Можеш і не вірити. Знизав плечі Карль. Старі люди не дадуть збрехати, але це ще не кінець. Через два дні доктор Залозецький вже у драповому пальті знову проходив парком і побачив того ж самого жебрака. Той стояв у своєму подертому дранті і цокотів зубами. На гнівне запитання Залозецьку, де, мовляв, подарована ним тепла шуба жебрак, бундючно відповів: не пасує. Так. глибокодумно промовив Гельмут. Чернівецький гонор – страшна сила Але найцікавіше те Продовжував Кароль. Що після тієї історії доктор Залозецький Засумнівався в соціалістичних ідеях Почав перегляд своїх поглядів у правий бік І зрештою дійшов до президентства Української національної партії Але до найпередовішої ідеології націонал-соціалізму Ваш Залозецький не дозрів Кинув Гельмут Ні Підтвердив Кароль Він затятий англофіл о, підмога, вигукнув Гельмут. З хотинського боку їхали два стареньких пакарди. За 200 метрів вони зупинилися, з них висипалися поліцай і почали стріляти по бандитському опель адміралу з револьверів. Бандити огризнулися автоматними чергами. Кароль підкликав командир жандарів і звелів дати команди своїм підлеглим готуватися до штурму. Бандити оточені. Жандарі поміняли обойм у своїх карабінах і розсипалися лавою перпендикулярно до дороги. Слухай мою команду. Вигукнув сублейтенант, але несподівано замовк і повернув голову в бік польової дороги. По ній з Новоселецького Боко, повз танк. Не останній модифікації, але ще досить боєздатний англійський танк часів світової війни, переданий у 20-х роках Румунії як члену Малої Антанти. «Підмога!» невпевнено промовив сублетенант. «Але кому?» резонно запитав Гельмут. «Зараз побачимо!» зловісно процідив Кароль. Танк повертів туди-сюди бойовою баштою і вистрілив у бік жандарського автобуса. На щастя, не поцілив і снаряд розірвався в полі. «Танк бандитський!» – зарепетували жанері і зібралися втікати. Сублейтенант, погроджуючи револьвером, змусив їх позалягати в шансі. Танк тим часом підбирався до ополь-адмірала. Бандити радісно його вітали, підносячи з шансів руки з автоматами. «Що робити? Що робити?» – бідкався сублейтенант. «Давайте сюди всі гранати!» – звелів Кароль. Жандарі подали детективам свої німецькі гранати з дерев'яними ручками. Кароль з гельметом зробили з них дві зв'язки, скріпивши своїми шовковими краватками по п'ять гранат. Потім повитягали шнурки з черевиків і з'єднали кільця запобіжників. Хай жандарі стріляють без перестанку, сублейтенанти. Набою не шкодуйте, бо гірше буде. Командир жандарів запобігливо закивав головою і люто скомандував підлеглим. Вогонь! Карль одним шансом, Гельмут другим поповзли по-пластунське. Доповзши на достатню відстань, вони майже одночасно жбурнули зв'язки гранат у танк. Один вубух лише розірвав танкову гусеницю, зате інший потрапив у двигун і запалив бойову машину бандитів. Серед тих почалася паніка. Одні вт Пола, де їх, мов зайців, вистрілювали жандарі, інші підносили до гори руки, цих розстрілював їхній ватажок Теодор Грібан. Він встиг убити двох охочих здаватися, але за тим і сам упав від жандарської кулі. Побачивши, що вбито ватажка, решта бандитів здалися. Я замерз, як навіть не знаю, хто. підвівши шанцю, тримтів Гельмут. А я вже поволі змінюю своє ставлення до селянського кожуха. Сука в зубами Карль До них підійшов сублетенант. Єпур, приклав долоню до картуза і кучеряво спитав, чи колеги не розділять з ним радість великої перемоги розпиттям фляшки домашньої сливовиці. Детективи, не дочекавшись кінця урочистої промови, разом вигукнули так, схопили сублетенанта попід руки і затягнули у свій мерседес.